Harmadik fejezet. Nürnberg. Pátvonostor, Magyarország. Anno Domini, 1526. Szent hava október. A szép öregember egyedül maradt az apátság udvarán. Várta az érkezőket. A Kőfalon egyre erősödött a közeledő lovasok robaja de a paták dübörgését vésziós módon elnyomta a feketén tornyosuló fellegek mögötti morajlás. A szép öregember hajába belekapott az udvaron a vihar előhírnökeként végig söprő szél. Ahogy ott állt, széles övvel összefogott földigérő köpenyében, s a lezárt kapura szegezte tekintetét, oly magányosnak és elesetnek tűnt, hogy Dénes, imént tett ígéretét megszegve, visszafordult felé. Azt mondtam, menj! Bosszankodott az öreg ember, látva, hogy a fiú nem engedelmeskedik. Bújjatok el gyorsan, amíg lehet! A lovak már az apátságot övező fal tövében dübörögtek, de aztán hirtelen csend lett. A jövevények sorra leugráltak nyergeikből, s a tölgykapu felé rohantak. Dénes még mindig nem tudta eldönteni, mit tegyem. Az esze az diktálta, rejtőzzön el a lányal együtt a pincében. Oda lenne a boros hordók mögött, a titkos vágyadban akár mindketten meghúzhatják magukat néhány napig. Most még menthetné az írháját. Most. A lány rémülten megszorította a kezét. Mi lesz? Nem jössz? Illant kérlelően szép tekintete. Dénes mégis elhúzta a kezét, mert az eszével ugyan tudta, mit kellene tennie, de a szíve az diktálta, hogy ne hagyja cserben az öreget. Menj, nem lesz semmi baj, súgta a lány fülébe. Bújj el, amint tudok, jövök én is. Szegény teremtés fájdalmas kifejezéssel az arcán engedelmeskedett, és eltűnt a pincelejáratban. Dénes felkapta a falhoz támasztott husángot, amivel néhány napja az apátság udvarára bemerészkedő toportjánokat kergette el, és visszarohant a szép emberhez. No, hát, neked nem sok eszed van Dénes fiam, morogta Dér István, miközben kivette kezéből a húságot. Ha ezek odakünt törökök, akkor mindkettőnknek végünk van és bizton még azt a szerencsétlen lányt is megtalálják. Dénes válaszra nyitotta a száját, de már nem maradt ideje visszavágni. Ebben a pillanatban ugyanis a jövevények betaszították az apátság kapuját, és beőzöllöttek az udvarra. Lovas csapatnak igen szerénynek tűntek, Öten voltak mindössze. Csatakos, szügyik sármocskos lovakon ván szorogtak. Ruhájuk oly szedett vedett volt, hogy az alapján épp úgy lehettek rongyos menekülők, mint a szultán eltévedt fosztogató csapata. Hogy mégsem utóbbiak voltak, azt abból lehetett sejteni, hogy az öt közül három asszony személynek látszott. A másik kettő azonban zord férfi ember volt, karddal felfegyverkezve. Egyik még horpatmelvértet is viselt. A szép ember ezt látva a kezében a husángot, csak úgy, amihez tartás végett. Mind az öten visszahőköltek, és elkerekedett szemmel bámulták a matuzsállamat. Hát ez a madácsontuk kísértet, meg miféle szerzet lehet. És mögötte az a hunyorgó meg szeppenti papocska menten elsírja magát. Kik vagytok? kérdezte komoran a szép öregember, mikor látta, se lófarkas lándzsa, se szultáni lobogó nem imbolyog a jövevények feje felett. Magyarnak néztek ezek ki inkább, mint töröknek. Tékik vagytok, kiáltotta vissza reketten a lovasok egyike, egy igen testes, saraspofájú férfi, aki alatt csak úgy rogyadozott hátasa. Mit kerestek itt? Én kértem előbb, az öregember újra megforgatta kezében a husángot. Mit honból volnánk-e a közt? Ekkor az egyik asszony közelebb nógattaló vált. Éj Éjfekete ruhája élesen kiemelte finom meccés hófehér arcát. Az öreg ember kihúzta magát, és miközben megfogta a kantárt, önkéntelenül is fejet hajtott a fekete ruhás nő előtt. Aztán mélyen belenézett azokba a szívszorítóan szomorú szemekbe. Menekülők vagyunk, jó uram, szólt halkan az asszony. Semmi másra nem vágyunk, mint száraz hajlékra a közelgő vihar elől. Egy kis vízre, hogy szomjunkat oltsuk, s ha netán akad, némi harapnivalóra. Azt hittük, üres ez az apátság, ahogy üres szinte minden lefelé a Duna mentén. Mondhat hát, akad számunkra enyhet adó fedél egy éjszakára. Dérsolyom István szikár kezében magához húzta az asszony kezét, és megcsókolta. Ki szép szóval menedéket kér, itt menedéket talál. Ezek itt az utitársaid nemes hölgy. Együtt kóborlunk mocsarakon, erdőségeken át, az országút mentén, árkok partján, ligetek rejtekében verődtünk össze, mind máshonnan futunk, de mind a török elől. Úgy látom, kimerültetek, jegyezte meg az öregember, jöjjetek hát bejebb. A fekete ruhás asszony nem mosolyodott el, csak szép meccésű szemében fény lett fel halványan a hála melegsége. Intett a többieknek, hogy közelebb merészkedhetnek. A saraspofájú, hájas férfi gyanakodva leste az öreget, mintha attól tartana, csak rájuk talál támadni a husángal. Hegyes bajusza volt, lógó tokája és apró malac szeme. Nyomában egy erősen imbolygó rőt, szakállas lovas érkezett a horpatmelvértű. Katonaféle volt ez, ahogy elhaladt az öregember mellett, lovagmódra kiegyenesítette derekát, sa bele egyenrangúaknak kiáró tisztelettel köszöntötte. Dús, Szintén rőt szemöldöke aló szúrós pillantással fürkészte a szép öreg embert. Megsebesült, jó uram? A lovag legyintett és németül válaszolt. Nem súlyos, de szívesen kimosnám a sebet, ha lehetséges. Karja átvérzett a koszlott kötésektől, s két őrről érezni lehetett egy elfekélyesedett seb bűzét is. Mögötte két hajodonkorú leány léptetett, szorosan egymás mellé húzódva, rémült arc kifejezéssel. Az egyiknek méz arany színű volt a haja, a másiknak barna. Alig nőhettek ki a gyermekkorból, bájosak voltak, mint a templom falra festett angyalok. A szép öregember gálásan meghajolt előttük, de ők csak akkor enyhültek meg valamelyest, mikor megpillantották Dénest. Papot nem láttak már hetek óta, mert azok futottak el legelébb mindenünnen. Dénes! Intette magához a fiút a szép öregember. Erígy rögvest, készíts fekhelyet ezeknek a szerencsétleneknek. Hozzá szalmát, ha találsz takarókat a barátok celláiból a refektóriumba. Aztán halkabra fogta, hogy azok ne halhassák. A jányról meg egy szót se hallod, jobb, ha meg se látják. Érted? Dénes bólintott. Aztán szedjél össze minden étket, amit csak találsz. De jó uram, hisz már nekünk se sok maradt. Ami kevés van, megosztjuk velük. Menekültek, éheznek. Menjél Dénes és kaparj össze mindent, amit találsz. Ha kell, reggel vadászni megyünk az erdőbe, de addig éhen ne halljanak nekem. No, így. A fiú elviharzott. Elébb a pincelejáró felé, hogy biztonságba helyezze a lányt a hordók alatti veremben, majd a főépületbe, hogy teljesítse az öregember parancsait. Az ablakok alatt a bencés atyák nyomorúságos fekhelyeiből kihordott szalmára roskadtak. Annyi erejük sem maradt, hogy bármit kérdezzenek, csak bámultak maguk elé, nem néztek se egymásra, se az öreg emberre. Dérsólyó István komótosan leült a konyha előtti lépcsőre. Méleszkedett a megszentelt falak közé. Aztán váratlanul a fekete ruhás asszony felzokogott, ki tudja, mióta visszafolytott fájdalom tört ki belőle. Egész testében rázkódott, hiába próbálta a két ifjú leány vigasztalón átölelni. Mindjárt hozza Dénes a vizet, mondta az öregember. Aztán ennivaló után néz. A jövevények közül a sebesült lovak fordult az öreghez. Háláson köszönjük kegyelmednek, napok óta nem volt részünk keresztényi könyörületességben. Most is németül beszélt, de szlávos akcentussal. A szép öregember épp elég időt élt már ahhoz, hogy megállapítsa, a lovak cseh vagy morva földről származik, anyanyelve pedig bizonyal a cseh lehet. Vörös haja és rőt szakála elvadultan meredezett, sasorrához közelülő szemei ragadozóként fürkésztek mindent maga körül. Megkérthetem, honnan menekültök, lovag uram. tudakolta az öregember, szintén németül. A rőt szakálu maga elé bámult, mintha a múltba tekintene. Nem sokkal azelőtt hagytuk el Buda városát, hogy a szultán hadai bevonultak, idézte fátyolos hangon. Azóta bújdosunk, futunk, próbálunk menedéket lelni, de hasztalan. Elvadult, elárvult minden és mindenki ebben az országban. Ember embernek farkasa lett. Dérsólyom István bólintott. A török? A szultán azóta elfoglalta Budát. Mindenki elfutott előle, hagyták, hogy szabadon prédálja, borítsa lángba az egész országot. Ostobák, vakok, gyáva férgek. No, no, mordult fel a sarasképű hájas férfi, ki eddig mogorván hallgatta a csekkifakadását. Kit nevez kegyelmet gyávának? Tudja azt kegyelmed nagyon jól. Azokat, akik hetek óta mozdulatlanul várnak, a kis súlyukat sem mozdítják, hogy megszabadítsák az országot a nyomorúságtól. A maga drága a veajdáját. Az ugyan mit csinál most? Ül a tiszai haditáborban 40 ezer harcosával és vár. Szégyen. Gyalázat itt ne hoztassa kegyelmed, mert a torkára forrasztom a szót. A malac szemű nagy nehezen talpra vergődött, és az öklét rázta a lovak felé, hogy egészen belevörösödött. Igaz magyar embert szidalmaz, kegyelmed, hisz éppen maguk tehetnek mindenről. Gyűtment német polyácák, hajbókoló cselakályok. Mit mondott az úr? A lovag is talpra szökkent, de a hirtelen mozdulattól és a vérveszteségtől megszédült, és vissza is alélt a szalmára. A szép öregember lehajtott fejjel közéjük lépett. No hát, azt hiszem, jó urak, legalább igyanak egy kortyot, mielőtt kiontanák egymás vérit. Aztán, ha hívás után is van még kedvük hozzá, legalább ne itt az apátság falai közt tegyék. A lovag lesütötte a szemét, és visszahuppant a fájú is. Az öregember elégedetten bólintott. Én hetek óta e falak közt éledezek, nem tudom, mi történik odakin, csak sejtem. Drága Istenem, csak sejtem én. A hangja elcsuklott, a szeme megtelt könnyekkel. Sejtem, mi történhet a óta. Miféle óta kérdezte a cseh. Ahol a török? Mohácsnál. De hisz én is ott voltam, csillant fel a lovak szeme. Ott harcoltam a király úr seregében. A király dandárjában. A slik urak szolgálatában álltam. Ősmeritán őket kegyelmed. Albrecht és Albin slikk urak szolgálatában. Együtt jöttünk cseföldről. Johann von Vüscheret úrral és egy Henry Kutnáver nevű lovaggal, Vécsenát. át. nappal lát éve lovagoltunk a király hívó szavára, hogy még idejében megérkezzünk, hogy ott legyünk, amikor ő fensége megütközik a törökkel. No hát, akkor odaértek, legyintett lemondóan a szép öreg ember. Bár ne értünk volna, bár eltört volna annak a lengyel szekérnek a tengeje, amely végigrázott minket ennek az átkozott országnak az útjain. Hány hű bajtársam rohant egyenest a pusztulásba, hogy segíje ennek a nyomorult országnak? De miért? Ezért? Ó, Istenem! Most már elég legyen! Őrgött megint a saras pofájú, nemes úr gyalázatos németséggel. Prédálni, rabolni, ahhoz ért kegyelmed, meg az összes mocskos német rablólovag, pofázni, irányítgatni, ahhoz értenek. De mikor harcolni kellene, akkor futnak, ahogy a lábuk bírja. Mi? Mi futunk? Ha a magyarok nem rohannak fejvesztve, mohásnál fényes győzelmet aratunk. Ha nem az ostoba magyar urak kényszerítik őfenségét csatázni, ha őfensége bevárja a cseh és német rendek további seregeit, akkor ma nem állan a lágokban Magyarország. Mindent maguknak köszönhetnek, mindent. Hány lovaggal érkeztek kegyelmetek? vetette közbe az öregember. Ezerrel. De a katonák zöme nem ért oda mohácsra. Bécsből a slikkurakkal előre hogy mi hamarabb a király szolgálatába állhassunk. A társzekerek a harciménekkel, a nehézpáncélokkal, a fényes fegyverzettel és a gyalogosokkal visszamaradtak, hogy majd csak beérnek minket idejében. Nem érnek azok be soha, a katonák visszaindultak, amit meghallották, hogy nincs már kín segíteni. A szekereket meg kifosztották a magyarok. Tehát fegyvertelenül értek kegyelmetek mohácsra. Csak nem. Épp akkor érkeztünk, amikor az ostoba magyar urak megfenyegették felkent királyukat, hogyha nem támad a törökre, akkor mind ellene fordulnak. Nagy mellényen részek kurjongatással licitáltak egymásra, hogy kihány törökkel bír fel egymaga. Részek tibornyázó állatok. Még egy szó, és nagyon megbánja kegyelmed. Hörökte a képű a szalmáról. A saját országomban ne becsméreljen egy gyűjtment német féreg. Mondja csak! Húzta félre a többiektől az öregember a csehet, hogy véget vessen a párpatvarnak. Ez a csata előtti napokban volt-e? Közvetlenül előtte. Étlen szomjan érkeztünk a Mohácsi haditáborba kilenc napi szakadatlan vágtatás után. Egyenest a haditanácsba estünk, ahol egy magyar főpaptán püspök, vagy ki, egy török által levágott gyermekfejet és egy kart vitt a király elé. Itt van, azt mondta. A török írtja és pusztítja a magyar, és te király tétlenül várakozol, Miért nem indulsz és söpröd el a hódítókat? Hiába kérlelték a jó német lovagok őfenségét, hogy ne hagyja magát sülgetni, mert nincsen még egyben a hadsereg. Nincsen még ott frangepán bánserege, nincsen ott az erdélyi vajda 40 ezre serege, nincsen a csej és német rendek dandárjainak java. Harmad akkora volt akkor a had. Mint amekkora lehetett volna, de a magyar urak egyre fenyegetőztek, hogy ott hagyják a tábort és hazatérnek, ha őfensége nem kezd azonnal csatát. Volt kinyílt lázadással fenyegetőzött. Mit tehetett volna szegény király? Belehajszolták abba az öngyilkost ütközetbe az ostobák, kik életükben még közelébe se jártak csatának. Dénes a refektóriumba lépett a konyhából. Kezében két csuport, tele húzott kútvízzel. vízzel. Ahogy megjelent az ajtóban, a sarasképű felpattant, és ki akarta kapni a kezéből a csuprokat. Hátra, hé! kiáltotta a szép ember. Hát mindenféle emberség kiveszett kegyelmedből? Ifjú asszonyok szomjaznak, s kegyelmed, mint tikka, tinó, elébük tülekszik. Nem szégyelli magát? A sarasképű mormolt valamit maga elé, de félreállt, hagyta, hogy a fekete ruhás asszony és a két ifjú leány lépjenek. A pap fülig pirult, amikor átnyújtotta az egyik csuprot a leányoknak. Mindjárt akadt való is, mondta szelídem. Segítünk, ajánlkoztak a leányok, honnan kell hozni. Dénes még jobban elvörösödött, de a szép öregember intésére beleegyezően bólintott. Erre! Jöjjetek, hölgyek! Az öregember most a még duzzogó, sarasképű felé nyújtotta az egyik csuprot, a másikat meg a lovagnak. A cseh hatalmasakat kortyolva kiitta a maradékot. – Kinek köszönhetjük-e menedéket? – kérdezte aztán. – A bát monostori apát úrnak. Ha személyesen nem is járulhatnak elébe, de csak az ő honorációja illenék mostan. – És kegyelmetben kit tisztelhetünk? Szerzetes volna? – Olyas féle! – tért ki a válasz elől a szép öregember. – Minden sorjában, lovag uram! Mindjárt kapunk harapnivalót, de addig igen érdekelne, hogyan esett az a csata hisz ott volt, hisz látta. Ne is emlegesse azt a megátkozott ütközetet. Életemben ilyen vérengzést nem láttam. Amikor kihirdették, hogy még szerdán megütközünk keresztelő Szent János fővételének napján, ott állottunk fegyverek páncélok nélkül. Ahogy mondtam, a szekereink még úton voltak Fehérvárról, és nem érkeztek be a lándzsásaink sem. Úgy konyeráltunk össze a lengyel és német lovagoktól vérteket, kardokat, pajzsot, lovakat, mindent, ami kellett. Az uraim Albrecht és albinslik, urak hiába menesztettek futárokat vissza, hogy igyekezzenek azok a társzekerek, nem érkeztek meg a csatanapjára, pedig éjjel-nappal közeledtek a dura mentén. Utóbb megtudtam, hogy néhány szekér végül csak befutott, de akkor már a sereg felsorakozott, és a páncélok, fegyverek soha nem jutottak el az én uraimhoz. Ott maradtak a fejetlenségben, szabad prédául. Igaz, a szentséges szűz talán éppen így alakította szerencsésen a mi sorsunkat. Ha a saját nehéz lettünk volna. Soha nem menekszünk meg abból a pokolból. Hol harcoltak kegyelmedék? A király dandárjában. A lovag csak nem a padlóra köpött, de az utolsó pillanatban megfékezte magát. csak templomban volnának vagy mi. A magyarok az első sorba állítottak minket sok más német és lovaggal egyetemben, hogy legelébb bennünket aprítsanak fel a törökök. Pedig én azt mondom, sokkal jobban tette volna a megboldogult király őfensége, ha német és cseh bízza a csata irányítását, mert akkor bizonyal másképpen alakulnak a dolgok. Talán igen, talán nem, jegyezte meg elgondolkodva a szép öreg ember. No és, lovag uram, hogyan menekedett meg az ütközetből? Amikor felharsantak a kürtök, előre rendültünk, nyomban szétzúztuk az elébünk keveredő törököt, úgy nyomultunk közéjük akár a késavajba. Hallottuk, hogy erre megindul mögöttünk a királyi dandár is, üvöltve dicsőségre szomjazva. csak hogy, kárhozat, ahogy hirtelen szétnyílott előttünk a tengergyi török, egyenest szembe találtuk magunkat a hatalmas ágyúikkal. Ott álltunk közvetlenül előttük, és akkor felbömböltek azok az ágyuk, egek micsoda lángtenger, micsoda dübörgés csapott be közébünk. Úgy hullottunk jó uram, mint a legyek. A legnagyobb ágyúik 5-600 fontos monstrumok voltak. Csak bömböltek, csak köpték ránk a halát oly közelről, hogy nem akadt ember fia, akin elne uralkodott volna a halálfélelem. Menekültünk, összekeveredve egymás hegyén hátán vágtattunk vissza vérben úszó holtestek szőnyegén. Hol egy letépet fej, csonka végtag röbült el mellettem, hol egy ágyú golyótól széjjel ló, édes Istenem, azt hittem bégem van. De a szentszűz a kegyeibe fogadott, és ha rendezetlenül, de elértünk valami völgyet hamar, annak az alján mocsárrá dagatta sár és vér, úgy léptettünk lovainkkal a tetemeken, mint az őszi avaron. Akkor még élt a király. Ott fogta a lovagyeplőjét Török Bálint, az a kutyaképű magyar, és egyre csak biztatta, hogy nosza, fenség! Menjünk csak vissza, fenség neki, az ágyuknak mondják, akkor már veszve volt minden. A szolgám állítja, hogy egy őszöregember olyan magadkora belé matuzsálem ugratott oda akkor az ifjú királyhoz, és azt mondta neki, úgyis meg kell halnod, fiam, ma ezen a mezőn. Hát, ha meg kell halnod, inkább haj meg velem, kivont karddal, mintsem fejvesztve menekülve, mint valami riadszívű nyúl. Erre a király elpirosodott, visszatért karjaiba az élet, megölelte az öreget, és együtt vágtattak ki a völgyből. No igen, ilyenek ezek a vén bolondok, bólogatott egyetértően a szép öregember, miközben a színes üvegablakokat fürkészte. A többi se volt különb, a magyarok eszement bolondok egytől egyig, üvöltve követték az öreget és a királyt bele a biztos halába. Úgy száguldottak neki az ágyuknak, mint a megelevenedett ördögök. Bele a tűzbe. Édes Istenem, rettenetes volt. Én csak azt láttam, hogy néhányan visszafelé vonzolják magukat, mondják, még akkor is élt a király, mert többen szédelektek vele vissza, de már meg sem álltak. Futottak a Duna felé, kikerülve mindent és mindenkit. Állítólag, amikor ezt a nevezetes öreget halálos sebérte, a király is elveszítette a hitét. És könnyen rábeszélték, hogy forduljon meg rögvest. Én magam csak a király zászlósát láttam egy pillanatra, ott vágtatott nem messze tőlem, tán ott volt a közelében önfessége is. Akkor aztán mindenki, aki abban a völgyben talált addig menedéket, futni kezdett hátrafelé, vágtatva, ki merre látott. Ott hagyták kegyelmetek a gyalogosokat, kérdezte a szép öregember. Védtelenül? A csel zavartan pislogott. Nem tudod gondolkodni senki, jó uram, értse meg. Futottunk, és igen, ők ott maradtak. Kiáltoztak. Míg hallottuk, szólítottak minket, de mindenki a maga bőrét mentette. Akinek nem volt lova, az ott maradt. Pedig láttam ott még papokat is. Elvágtattam vagy százszerzetes mellett. Más-más zárdákból érkezhettek, de fegyelmezetten egybeverődve rohantak a töröknek. Tudták, hogy innét nem menekszenek. Maradtak hát. Nem sokra tartottam én korábban soha a papokat, jóram, már félre ne értelmezzek egyelmet, de ott, mohács mezein Jézus nevére, az a pap úgy harcolt, mint száz oroszlán, páncél nélkül, karddal, lándzsával. Mind meghaltak, lemészárolták őket, egyetlen gyalogos sem menekült. Hangok Krisztusra, ahogy kaszabolták a koponyákat, azok a hangok, azok a rettenetes recsenések, a szabják hústépő suhogása, az üvöltések, a sikoltások. Albrecht úr kapitánya is bizonyíthatja, hogy soha nem láttunk még ilyen esztelen mészárlást. A török ott nyomban nekiállt lefejezni mindenkit. Élőt, sebesültet, még a holtat is. Aigálták és taposták a levágott emberfőket, és úgy közeledtek felénk tovább. Az árkok, amin átugrattunk, megteltek holtestekkel. A patakok megduzzadtak a kiontott vértől. És a király? Mi lett vele? Hogyan halt meg? Albrecht úr szerint az egyik szolgáját öltöztették drága ruhákba, arany ékszerekkel, ékes tolforgóval, és ő fensége ő mellette lovagolt, mintha ő volna a szolga. Így vágtattak a menekülők sorai közt. De nem jutottak messzire, mert a magyarok letépték róla az ékszereket, a drága aranykendőt, a tolforgót. Hogy mi lett vele, nem tudom, de mondják, belefulladt valami patakba. Teljes páncélban akart átugratni, de a lova megbotlott, és belefordult a vízbe. Ketten utána vetették magukat, de ők is oda Ezt az asztalnokmestere mondta nekem később, aki látta lefordulni a lováról, és sokáig várt rá a túlparton, hát előbukkan. Van, aki szerint megmenekült végül, de senkit nem ismerek, aki látta volna ő fenségét a csata óta. Az országnak nincs hát királya, suttogta maga elé az öregember. Értsette meg, jó uram, ott akkor, midő mindenkit elragadott az eszelős rémület, senki nem nézett se Isten, se embert. Ha maga a király is könyörgött másoknak, hogy segítsék, meg nem állott senki. Tudom, milyen az, vesztett csatából futni észvesztve. Ha tudod, hát láttad már, hogyan megy ez, uram. Ahogy én a vitéz Albrecht Schlick urammal vágtattam Mohács felé, hirtelennyében megláttuk. Jó ismerősünket Gutenstein Lovagot, aki alól kidöfték a lovát. Meglátott minket és könyörgött, hogy segítsünk rajta. De hogyan segíthettünk volna rajta, amikor a török ott lihegett a nyakunkba, jó uram? Ahogy elszáguldottunk mellette, még láttuk, ahogy hátulról lenyakazzák szegényt. Albin Slick alól is kidőlt a pára. Őt meg nagy nehezen Wolf Röder kapitány vonta maga mögé a nyergébe. Kettejük alatt majd összerogyott a ló. De így is elvergődtek addig a patakig, amelyben a király őfensége lelte halálát. Ott a szegény állat kilehelte lelkét, beleragadt a patája a sárba. Ők megfutottak tovább a nádasban. Ekkor találkoztak mi belünk, Slovat csak úgy tudtunk szerezni nekik, hogy ledöftünk két lengyelt, akik épp arra futottak. Onnan a nádas széléről láttuk, csak igazán micsoda tengerhaddal közeledik a szultán. Bizony mondom, nagy jó uram, azt a tenger sereget csak úgy győzhettük volna le, ha a király úr bevár minden közeledő hadat, a bánúrét, a vajdájét és a külföldi seregeket mind, mintha sűrű embererdőbe bámulnánk a karagvó, villámló égbolt alatt. Akkor már erősen esteledett és szakadni kezdett az eső. Olyan vihar kerekedett, amit még nem láttam soha. A föld remegett a talpunk alatt, villámok csapkodtak a közeli mezőkön, erősebben dörögtek a mennyek ágyúi, mint a törökéi. Tudod, nagy jó uram, miért menekültünk meg? Pusztán azért, mert a török mérhetetlen kapzsiságában rávetette magát a holtakra, a szekerekre, és a király táborában talált tömérdek sátorra, s fosztogatni kezdték a ládákat, szereket Nem egyszer menekedtem meg magam is ezáltal, motyogta maga elé a szép ember. A leszálló éj és a hidegeső függönyre el minket, és én már kezdtem hinni, hogy megmenekedhetünk, de akkor az én lova is elpusztult. Egy csehet állítottam meg, neki könyörögtem, hogy adja el a lovát nekem. Szemembe nevetett mondván, az összes vagyonom is kevés lenne, mert mihez is kezdene a hátasa nélkül, a halottnak mire kell az a sok vagyon. Erre röstellem, jó uram, azt mondtam neki, hogy inkább aranyért adj, mert Jézus Krisztus szent nevére én a lovát elragadom. Ha nem adja szép szóval, hát elveszem a kardom erejével. Erre persze megszeppent a nyomorult, odaadta a lovat, de nekem megesett a szívem rajta, felhúztam magam mögé, és úgy vergődtünk Albrecht úr és a többiek után. Nagy nehezen jutottunk túl a mocsáron, s néhányan a velünk futó lovagok csapatából bizony ott fúltak, senki nem mert visszafordulni segíteni nekik. Magam sem értem, hogyan védkezhettük le magunkról a keresztény könyörületesség utolsó foszlányait is. De bizony ott, azon a vihar tépázta éjszakán badálatokként mentettük tulajdonírhánkat, és veszett farkasokként öltük egymást, ha csak úgy lehetett. Már elég messze értünk attól a rettenetes csatatértől, s fogalmunk sem volt, merre járhatunk. Néhonnan a közelből még rettentő sikolyok harsantak az éjszakában, máshol eszelős kacajok tépték fel a csendet. Mikor néhány percre megpihentünk, utolért minket egy lengyel úr tizenegy lovassal. Megkérte ez a lengyel Albrecht uramat, hogy Hadd tarthasson velünk, meneküljünk együtt tovább, mert ő bizony jobban fél a magyaroktól, mint a törököktől. Nem is ok nélkül, mert nem sokkal később vagy 200 magyar lovas bukkant elő az éjszakából. Úgy vélték ők is, hajnalig ha nem fenyeget az üldözés feszedelme, hát letáboroztak a közelben. Eleinte nem mertek tüzet gyújtani, ahogy mi sem mertünk. Csak a felfelkéklő villámlások fényénél láttuk egymást. A magyarok minket méregettek, mi pedig őket. Összehúzódtunk, és kivont karddal igyekeztünk virrasztani, de ledőlni nem merészeltünk egy pillanatra sem. Éberen figyeltük őket a szakadó esőben. Csak nem sokkal hajnal előtt gyújtottak tábortizet a magyarok, mert nyilván ők is átfagytak az ivatarban. Akkor azt mondta Albrecht úr, hogy ő bizony oda megy hozzájuk és hozatűzből, tűzből, mert nem bírja így reggelig. Át kell melegednünk. Kerül, ami bekerül. Ezért, ha vonakodva és remegve, de mégis odament a magyarokhoz, és negyven aranyért vett tőlük egy égő ágat, és áthozta hozzánk. Gyorsan összeszedtünk némi fát, és találtunk ott a sötétben valami rozzant kerítést is. Nem hittem volna, hogy meggyullad, de most az egyszer szerencsénk volt. Azon kezdtünk ekkor tanakodni, reggel hogyan oldhatnánk kereket, mert láttuk, hogy a magyarok egyre erősebben méregetnek minket, s mintha azon törnék a fejüket, mennyi aranyunk lehet még, ha csak egy faágért odaadtunk nekik negyvenet. Rettegtünk, hogy agyonütnek minket pirkadatkor, ezért be sem vártuk az első napsugarat, szakadó esőben felnyergeltünk. Erre a magyarok is nyergelni kezdtek, és mi azt hittük itt a vég – Óriási szerencsénkre felbukkantak a láthatáron a török portyázók, akik a környéket gyújtogatták és rabolták. Ezek láttán a magyarok még gyorsabban kezdtek szedelőzködni, és úgy tűnt, most már ügyet sem betnek ránk. De akkor az egyikük mégis odajött Albin úrhoz, és mutatta neki, hogy igazítsa meg a kengyelvasát. Az nem értette, mit akar erre a magyar belerúgott Albin úr melkosába, és szörnyű hangon üvöltözni kezdett vele. Könyörögtünk neki, hogy teljesítse, amit magyar kér, mert előbb böldösnek le minket, mint sem a törökök ideérnének. Ezért Albin úr gyorsan megigazította a magyar kengyelvasát. Végre mind menekülhettünk, csak vigyáztunk, hogy ne arra fussunk, amerre a magyarok futottak. Órákon át lovainkat nem kímélve száguldottunk. Már majdnem megint este lett, mire elértünk egy nemesi udvarházat, amely a mezőn állott, védtelenül. Enni és inni kértünk a lakójától, egy nagy bajszos súnyi képű fickótól. Albrecht úr neki ígérte cserébe a maradék 70 aranyát, amit a ruhájába vart végszükség esetére. De a magyar nem akart tenni és inni adni nekünk, mire Albrecht úr elkapta a grabancát, hogy ha nem ad enni aranyért, itt vágja el a torkát. Na erre ő mégis hozott nekünk erős, finom magyar bort, de azonnal ki is fizettette velünk, mert ilyen bizalmatlan nép a magyar. Amikor aztán reggel elcsigázva tovább bánszorogtunk, néhány órával később ez a magyar is utánunk rohant a lován. Mert hogy a török akkor érte el a házát, elvették mindenét, amilyen volt, és felégették a portáját, leölték cselédjeit. Amikor ezt a velünk utazó lengyel úr meghallotta, szörnyű haragra gerjedt, Hogy a magyar nekik semmit sem akart adni, még aranyért sem, a töröknek meg hátrahagyott mindent. Annyira őrjöngött ebbéli dühében, hogy le akarta döfni a magyart, de Albin úr és néhány lovag elfogták így, a, az megbenekedett, és azután ő is velünk székes székesfehérvárig. A rőt szakáló lovag elhallgatott, mert a refektóriumot a konyhával összekötő ajtóban megjelent Dénes és a két ifjú leány. Dénes kerek fatálcát egyensúlyozott a kezében, rajta gyér, egér látta kenyérhéjjal, némi megmelengetett köleskásával és frissen ásott átfőzött gyökerekkel. A leányok kecsketeljjel telik órsókat hoztak. Minden szempár azonnal rájuk szegeződött, mert a leányok valamint nagyon felvidultak, egymás füléhez hajolva kuncogtak, dénes szemmel látható nagy bosszúságára. Úgy látom, megérkezett a fényes vacsoránk, sóhajtotta a szép öregember. Ez! A sarasképű nemes úr felült a szalmában, s felháborodottan forgatta szemét. Énkább éhen veszek, mint hogy ezt a silányságot megegyem. Annál jobb! A fekete ruhás szépasszony odalépett Déneshez, és hálás pillantással átvette a tálcát. Ahogy kegyelmed, úgy mi is mind jobbhoz szoktunk. De most mégis azt mondom, ennél fejedelmibb estebédet el sem tudnék képzelni. A jó Isten áldja meg magukat. Dénes zavartan széttárta a karját, és hebeget valamit. A leányok ismét csak mosolyogtak rajta. Mit pusmogtak maguk azzal a haramiával? Lépett elő a falra akasztott fákja fényébe a sarasképű. Azt hiszi, nem láttam, hogyan súgdolóznak. Talán csak nem kegyelmed is valami német bérenc léhűtő? Dérsólyom István kihúzta magát, s ahogy tett a hájas férfi felé egy döngő lépést, az jobbnak látta hátrébb húzódni. Hiába a hetvenesztendő, hiába beesett beteges szemek, a szép ember tekintetéből villámok cikáztak, ahogy a másik fölé hajolt. Én azt javallanám kegyelmednek, hogy még egyszer meg ne sércsem, mert nem nézem, hogy afféle menekült legyen vendég is, akár, agyoncsapom én. Kicsoda kegyelmed? Nincsen nekem nevem, dohogott a képű. Ahogy magának sincsen, ahogy egyikünknek sincsen ezekben a napokban. Kiben bízhatna az ember mégis? Honnan tudhatnám, hogy ki maga? Elég, ha azt tudom, hogy ez a német féreg... Ez a német féreg étlen szomjan bágtatott kilenc napon át, hogy idejében mohácsra érjen... Felelte erre a szép öregember. A vérét ontotta az országért. Kegyelmet hol volt akkor? Még köze hozzá, azt hiszi csak az a legény, aki kiáll egy mezőre lemészároltatni magát? Azt. No, no hát. A sarasképű zavartan pislogott körbe. A fekete ruhás asszony és a két leány is őt nézték. No hát, nekem se volt könnyű. Azt hiszik, én ok nélkül menekülök. Azt hiszik, én nem beszítettem el mindent. De megérte. Itt a felszabadulás. Vége a német uralomnak, megszabadítottak a nyavajásoktól a törökök. Felszabadulás, nézett nagyot a szép öregember. Kegyelmed mi az Isten csodájáról beszél? Hogy miről? A győzelemről. Arról, hogy annyi év idegen elnyomatása után felszabadultunk. Dérsólyom István csak hebegni tudott erre. Felszabadulás... Ennyi magyar legyilkolása, asszonyok megerőszakolása, gyermekeink rabszolgasorba taszítása, kegyelmednek felszabadulás? Hát ennyire vak kegyelmed? Én csak azt mondom, hogy mindennek ára van. Majd csak lesz valahogy, a török sem marad itten örökre, előbb-utóbb hazamegy. Jobb lesz, ha inkább eszik, vágott közben a szép öregember, és oda nyújtott neki egy kenyérhéjat. Értelmesebben használja a száját, mint hogy ilyen sületlenségeket mond vele. Amaz nem nézett a szemébe, amikor elvette tőle az ételt. Húsz ezeren voltak, többnyire nők, öregek, gyermekek, menekülők mind. Ott feküdtek erőtelenül egy mezőn, végestelen végig a haragvó, villámló égboltozat alatt. Ameddig a szem ellátott mindenütt emberek, rongyosak, koszosak, riadtak, sárban, pocsolyában, férfi köztük alig, a rőt szakállút hangja elcsuklott kezében még mindig azt a gyökeret tartotta, amit az előbb elmélyülten rákcsált. Ahogy folytatta beszámolóját, a búsan gondolataikba temetkezők közelebb húzódtak. Az én uraimmal Fehérvár felé tartottunk. Akkor már tudtuk, a török messze mögöttünk szakadt, utól nem érhet bennünket semmiképpen. Minél messzebb akartunk kerülni tőlük, akkor láttuk azon a szürkületi kora estén a menekülteket, Délről jöttek, mondják Pécsről és más városokból, meg az útbelső falvakból, amiket mind kiürítettek a közelgő ellenség hírére. Aki tehette, csatlakozott hozzájuk. És mikor mi láttuk őket, legalább húszezren voltak, hanem többen. Akkor már haldokoltak az éjségtől. Sokan, akik pihenni lerogytak a sárba, többé nem bírtak felkelni. Az anyák a szemünk láttára kaparták a pocsolyákba az éhen veszett csecsemőiket, mert arra sem maradt erejük, hogy odébb vonzolják őket tisztességgel eltemetni. Néhány órára megpihentünk mi is a közelükben, de nem bírtuk hallgatni a jajgatást, a siránkozást, a gyermekek bömbölését. Továbbván szorogtunk fehér onnan Pozsonyba, ahol a mindenható különös kegyelméből az özvegy királyné fogadott szolgálatába bennünket. A sarasképű nemes úr malac szemei villámokat szórtak a félhomályban. És azt tudja el kegyelmet, hogy mi lett annak a húszezer menekülőnek a sorsa? Mióta elfogadta a kenyerhéjat, mintha megenyhült volna. Hangjában most nem indulat, feszült, inkább visszafolytott fájdalom. Honnét tudnám, mondta vállalt a lovag. No, hát akkor én elmondom kegyelmednek, mert én láttam. Ott voltam, csak nem odavesztem magam is. Fehérvárról a német lovagok kergették vissza a földön futókat. Tudta-e ezt kegyelmed? Kovács puskával lövettek a nők és gyermekek közé, úgy zavarták a ezer nincs nincstelen koldus tovább. Menjetek Budára, fussatok a drágalátos szapolyaitokhoz. Az majd ennetek ad. Ezt kiáltozták nekik, mert nem akarták megosztani velük a fehérváron felhalmozott tömérdek élelmet. Azt maguk vitték el, dőzsölve, dáridózva, fosztogatva nyugatnak. Ezek mit tehettek volna? Tovább menekültek Budának. Pedig akkor már a szultánhada is megindult Mohácsról, és erős iramban menetelt Észak felé. Ezért kikerülték Budát is abban a reményben, hogy Esztergomnál átkelhetnek a dunáns, és valahol éjszakon biztos menedékre leelnek. Tudja kegyelmed, mi történt velük? Píris Marótnál érték be őket a száguldó török lovasok. Szerencsétlenek egy erdőbe szorultak, és a velük futó pap barátok tanácsára szekereiket körbeállították védőerődnek, ahogy a husziták tették régente. Alig volt köztük férfi, csupa asszony, vénember, síró gyermek. Lovak híján a nők húzták odáig egy szekereket a Sarasországúton véres verejtékkel, és ott, ott abban a rettenetes erdőben napokig tartották magukat. Napokon átvédte a szekértábort az akkor már vagy 30 ezer futó. Tudja kegyelmet kisegített nekik? Senki. A sok parád és német meg cselovag részek danolással futott Budáról pozsonyig, a királyné szoknyája alá bújva. Védték-e a népet, ahogy arra felesküdtek? De hogy védték? Maguk is rabolták, fosztották és gyilkolták. Több asszonyt erőszakoltak meg a hazafelé futó német lovagok, mint a pogányok. Tudják, kegyelmed, mit lett annak a 30 ezer szerencsétlenek a sorsa ott, a Pilismaróti erdőben? Nem tudja. No hát elmondom én. Magukra hagyatva véreztek napokon keresztül, de kitartottak, hősiesen, pusztakézzel, husángokkal harcoltak a körbeszáguldó spáhik ellen. Aztán a török ágyúkat vonatott oda és eleven tűzförgetekbe folytotta őket. Amikor a szekereket ripityára lőtték körülöttük, beléjük vágtattak a spáhik, és fél napon keresztül vagdalták, gyilkolták a megmaradt nőket, gyerekeket. Patakzott a vér abban az erdőben, jó uram. Pár ezer fiatal leányt szüzet vittek csak magukkal rabszolga szíjon, no meg a csinos fiúkat. De aki ott halt, az járt jobban. Tudja, el kegyelmet, hány halott rohad most is a pilis marót feletti hegyen temetetlen. Több, mint mohács mezején. Több. No hát miért nem védte meg őket a maga drágalátos szapolyai grófja? Csattant fel a rőt szakáló. A 40 ezres seregével miért nem jött által a Dunán, hogy megvédje királyát, megvédje hazáját? megmondja miért? Mert gyáván csak arra várt, meghúzva magát, hogy kihajjon előle minden akadály, és királyként vonulhasson be Budavárba. De csalatkoznia kellett, mert a szultán kiénekelte szájából a sajtot. Úgyhogy kegyelmed jobban teszi, ha csöndben marad. Nem a német lovagságnak lett volna kötelessége védeni a magyart, hanem a magyar hadseregnek. A sarasképű erre fápattant, és már rávetette volna magát a csere, amikor a szép ember ismét közéjük emelkedett. Éppen elég baj van most ebben az országban, jó urak. Mének -e egymást torkának esni? minek -e egymást marcangolni? Inkább nyalogassuk sebeinket, pihenjünk Isten házában, és gyűjtsünk erőt, hogy túl magunkat a ránk mért csapásokon. Ej, urak, hátrép hát! A malacképű visszarogyott a szalmára, amit a fal mellé vackolt. A többiek hallgattak, figyelték a szélzúgását odakün, ahogy az apátság udvarán seperte az avart a duna felé, figyelték a távoli, nyugtalanító morajlást, ami épp úgy lehetett a folyósúhaja, mint közeledő lovas csapat robaja. Hány nap múlva ér ide a török? kérte aztán a szép öregember, ha csak most gondolna először ezzel a fenyegető veszedelemmel. Ki tudja azt, mondt vállata rőt szakálú. Egyelőre ott ül Budán, kiélvezi a győzelem minden cseppét. De megindul hamarost, mert nem tudott telelni. Visszafelé menetel le Konstantinápolyba, és erre halad át közben. Amikor a szolgáimmal indultunk Budáról, a város üres volt. Elhagyta már mindenki, a német és a magyar polgárok is elfutottak. Csak a süketek, vakok és hülyék maradtak, meg a fogatlan bén emberek és persze a zsidók, akiknek mindegy, hogy keresztény király parancsol nekik, vagy a hitetlen szultán. Útközben egyre többen lettünk menekülők, míg végül összeállt az a kompánia. De nem találunk senkit a Duna mentén, aki átvitt volna minket a túlsó oldalra. Nincsen senki, aki segítene a másikon az egész országban. Ezért egyre délebbre futunk, ki tudja meddig még. A szép ember bólintott. No hát, majd kitalálunk valami okosat. Lehet, a török még hetekig nem indul haza. Mikor indul, akkor is lassan fog haladni. A törvénytelen zsákmány késlelteti bizonyal. Úgyhogy azt hiszem, elegendő időnk van meglelni a menekülés útját. Csöndereszkedett a refektóriumra. Dénes sokáig feszülten figyelte a jövővényeket, azt fontolgatta, félre vonja el a szép öregembert, hogy beszéljen vele, de az csak intett, egyelőre maradjon vesztek. Pedig lett volna miről beszélni. Először is arról, hogy mi legyen a pincébe zárt leányjal. Maradjon egyedül ott. Miért ne jöhetne fel a tűz közelébe? Próbáljuk előzni fejünk felől a sötét gondolatokat, mondta az öreg, amikor látta, hogy a többiek szeddel kezdenek, hogy nyugovóra térjenek a kerengőről nyíló cellákban. A alhatnak itt is. Legalább együtt maradunk. A tűz itt van. Biztosabb itt. Meg aztán, én napok óta, hetek óta elbeszélek egy hosszú történetet ennek a fiatal bencésnek itt. Ha nem bánják, folytatnám. Olyan időkről esik benne szó, amikor még nem ilyen szerencsétlen csillagzat alatt állott szép Magyarország. Egyedül a fekete ruhás asszony mutatott némi érdeklődést, de azért a többiek is úgy döntöttek, maradnak a refektóriumban. A cselóvag olyan messze húzódott a sarasképű magyartól, amennyire csak tudott. Az özvegy maga mellé húzta a két csitri leányt, és elvackolt a tűz mellett. Jól van. Hol is tartottunk, dénes fiam? A szép öregember arcára szelíd mosoly költözött. Megvan. Hát persze. Figyelj rám jól. Nürnberg, Német Birodalom. Anno Domini, 1431 nyara. Őfensége a német király nem akármilyen kísérettel zögykölöldött végig a császári palotából a Pegnic folyón átívelő hídon és az Óváros szűk utcácskáin. A magyar lovagok paripái még a szakadó esőben is felcicomázva, gyöngyökkel, ékkövekkel kivert nyergekkel, aranyszálakkal látszott, takarókkal borítva püszköltek egymás nyomában. Hatáik éles csattogása százszorosára visszhangzott, miközben Zsigmond és a testőrökből álló előrs elérte a Szent Lőrinc templom előtti kikövezett teret. A király bosszussan felpillantott a szürke égboltra. Eső, eső! A német tartományok ezekben a napokban szomorú, rideg mutatták a királyi fenségnek, és ennek a királyi fenség egyáltalán nem örült. Szüksége lett volna végre valami megnyugtató melegségre. Szíve szerint azonnal indult volna a napfényes Itáliába, ahol testének, lelkének kedves környezet, dévai életöröm vált rá. No, meg talán végre a császári korona is. De az még odébb lesz. Addig... Addig rendbe kell tenni a német tartományok ügyes-bajos dolgait, különben sohasem szabadulhat el, hogy beteljesítse a nagy álmot. Nem lesz könnyű. Ami néhány éve még játszi könnyűséggel ment volna, most úgy érezte, nyögvennyelősen halad előre. Zsigmond egyre nehezebbnek találta évei súlyát. Most, hogy Hermelin szegélyes köpenye és elmaradhatatlan szörme kucsmája ellenére is bőrigázott, egész testében reszketett. Nem neki való már a lovaglás. Újabban szívesebben utazott patáron, díszes kocsin. Csak hogy itt erőt kellett mutatnia, német alatt látniuk kellett, hogy életereje teljében lévő, harcra kész királyuk rendezi ügyeiket, nem holmi vénülő bakkecske. Persze néhány óra nyerekben, maga a kényszenvedés. Lábát közfény kínozta, és újabban már néhány pohár bortól is szédülni kezdett. A hideg, rideg német tartományok továbbra is uruknak kiáró tisztelettel fogadták, gondoskodtak arról is, hogy minden éjjel fiatalt, teltidomú leány várja a melegített dunyhák és paplanok közt. Újabban már ezzel a lehetőséggel sem tudott úgy élni, ahogy szeretett volna. Épp Nürnbergi tartózkodása első éjjelén maradt szégyenben. A szórakoztatására rendelt, mészőke polgárleány minden bája és izzadó igyekezete is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy férfiassága harcra kész állapotba kerüljön. Ingerülten zavarta el a fehér cselédet, és az egész éjszakát dühötten szenvedte végig. Zsigmond újabban ideges volt, s a kimerültség jelei mutatkoztak rajta. Szeme alatt mind mélyebb bárkok sötét vállára csigákban omló, gesztenyebarna hajába túlontú sok szál begyült. Már reggel elfáradt, alig, hogy kikászálódott az ágyból, testa megtört, valaha oly délceg tartása öreg emberesség görnyedt. Pedig hol van még a vége? Annyi megpróbáltatás után lehet, a végső erőfeszítés még csak most következik majd. Erő kell ahhoz. Jézusra, de honnan? Honnan? A város nyüzsgött a birodalmi gyűlésre érkezett választófejedelmek, egyház nagyok, bárók és nemesek küldöttségeitől. Nyüzsgött. Zsigmond, mintha nem látta volna teljesen a felsorakozott birodalmi rendek sorait, és mintha az eljövők sem mutattak volna megfelelő lelkesedést uruk és királyuk iránt. Persze ezekben az időkben. Amikor Zsigmond útra kelt Budáról, még minden bíztatónak tűnt. Elébb Pozsonyban pihent meg hetekre, és kancellária kiügyeskedte, hogy leüljön bele tárgyalni Holiprokop, a husziták legfélelmetesebb vezére. A cseh eretnekek hadai lángba borították akkor már a birodalmi határvidéket, rendszeresen betörtek, fosztogattak Sziléziában, Alsó Szászországban, eljutottak egész Boroszlóig, s Felső Magyarországig. Felprédálták a vágvidékét, elkalandoztak egész Pozsonyig. Eleddig nemigen találták a csetűzész ellenszerét, ráadásul a támadott területeken mind nyugtalanabbak lettek a parasztok, s mind többen csatlakoztak az eretnek testvérekhez. Persze a pozsonyi béketárgyalás eleve nem sok jóval kecsegtetett. A husziták soha nem felették el, hogy végtére is éppen Zsigmond hazug menlevele csalt a Konstancba, 20 Jánost, és éppen e hazug menlevélnek volt köszönhető, hogy a papot mágjára küldte a magas egyházi koncílium. Zsigmond mégis minden képességét, hízelgést, ígérgetést latba vetette, hát ha a csehek legalább addig nyugton maradnak, míg a német birodalmi gyűlés elő nem készíti a megsemmisítő csapáshoz szükséges hadjáratot. Holly Prokop, ez a kemény, harcmezőn edzett katona ugyan nem tett egyértelmű ígéretet, de Zsigmond az elutasítás hiányát is annak vette. Könnyű szívvel indult hát tovább, és remélte, mire Nürnbergbe ér, Frigyes Brandenburgi őrgróf birodalmi serege szétszúzza a csehek haderőit. Nürnberg határában azonban újabb nyugtalanító hírek fogadták. El sem akarta hinni őket. S ráadásul még ez az eső is. Ahogy vad, farkasbundás magyar lovassága élén végigcsörtetett a nürnbergi utcákon, a szürke, eső most a házak között bizalmatlan, Idegen tekinteteket érzett tarkóján az ablakokból, a cégére sajtók alól. Megjött a magyar király, a magyar király. Zsigmond keserűen bámulta a kopott utca köveket. Szörme egyre jobban átitatódott, húzta oldalra fejét. Mikor lesz már vége? Miért nem térhet Itáliába, ahol mindig ragyog a nap, ahol a férfiak kifinomultabbak, szellemesebbek, az asszonyok pedig... Hmm, az asszonyok sokkal kívánatosabbak. A menet csattogva, csörtetve megérkezett a gótívű templom elé, ahol ünnepi misére gyűltek a városi előkelők és a jelenlévő birodalmi rendek. Erre a napra a Szent Lőrinc templommal szemközti egyik ódon polgárházat jelölték ki ő fensége szállásául, ahol a mise előtt és után fogadhatja az elébe járuló nagyurakat, egyház nagyok küldöttségeit. A testőrök azonnal megragadták Zsigmond Lovának kantárját, s a cselegény már is ott termet, hogy segítsen neki lekászálódni a nyerekből. Nehezen ment így is. Ahogy a király izzattan szédelegbe megkapaszkodott az apródok vállába, hunyadi léptetett elé sárkánylova nyergében, kardjával tisztelegbe, jelezvén, hogy embereivel folytatná útját a városfalon túli is tálók felé szállásaikhoz. Jankó csak ma reggel tért vissza, neves falci vendéget kísért a birodalmi gyűlés városába. Az eső vastag, szürke patakokban csorgott a testőr parancsnok vért és szoborszerű arcáról, holló fekete bajszáról. Fenség, maradj még Johannes, nyögte a király, úgy látom vendégeink vannak. A gótévű régi ház valóságos erőtként magasodott fölibük, bástyás toronyát erebélyesedve a magasban. A bejáratnál a falhoz közelhúzódva díszes takaróú lovak párállottak néhány olasz ruhás apródőrizetében. Cezar éni, derült fel Zsigmond arca. Talán jó hírek a husziták elleni hadjáratból. Johannes, te maradsz, a többiek indulhatnak. Hunyadi örült, hogy a sisaklemezek elfették kelletlen arc kifejezését. Rühelte azt a várost, rühelte a szakadtatlan esőt, rühelte a németek gőgös megvető pillantásait, az ízetlen moslék ételeiket és savanyú boraikat. Minden porcikájával hazavágyott Magyar Honba. Igenis fenség, Intett katonáinak, hogy induljanak, ő maga a vén matkóval, s a legényével lekászálódott a nyerekből. Oda benn a házban legalább jó leső meleg fogadta őket. A kandallókat alaposan megrakták, nem sajnálták a nemes vendégek szobáiból a bastak szőnyegeket sem. Megszabadulva vértyeiktől és csurombizes öltözetüktől, Kényelmes udvari ruhába bújhattak, és átmelegedve hajtották fel az ezüstálcán elébük tálalt itáliai bort a házebédlőében. Ez volt az egyetlen helyiség a szűk szobákkal tagolt kopott falu sok száz éves házban, ahol méltó körülmények között fogadhatták őszentsége követét. Amikor Jankó az alabárdos őröknek bicentve belépett, Zsigmond már elfoglalta helyét a tölgyből faragott ó széken. Bocsássátok elém ő eminenciáját! Nem kellett sokáig várakozniuk, az ajtón piros posgás meglepően fiatal olasz bíboros sietett be. Minden mozdulata lendületes és céltudatos volt. Nyakában kereszt csüngött, de bíbornoki köpenyének szegélyét eső és sármocskolta. mocskolta. Térdet hajtott Zsigmond előtt, s ajkaival megérintette a király gyűrűjét. Aztán felpattant, és drámai arckifejezéssel mélyen a király szemébe nézett. Fenség, szörnyű hírek, rettenetes hírek. Zsigmond kifejezéstelen tekintettel bámult rá. A főpap nem volt ugyan oly fiatal, mint ami ennek látszott, hisz már a konstanci zsinaton is ott sündörgött a folyton vitatkozó, civakodó nagyok soraiban, s már akkor is a király hű emberének számított. Most azonban nem csak elkeseredettség, de szavakban nehezen önthető rettegés is kiült az arcára, ahogy maga tehetetlenül széttárt a karját. A virodalmi sereg fenség vége van, nincsen többé. A király, közfénye és minden porcikáját sajgató fáradtsága dacára, talpra szökkent, mintha skorpió csípte volna meg. Mit beszélsz, Giuliano? Hogy érted ezt? A sereg, az Egyesített Német Birodalmi Sereg, a sereg, amely alig néhány hete gyűlt össze Hohenzollern Frigyes Brandenburg választófejedelme vezérletével. A sereg, amely legalább százezer lovagot, gyalogost, megszámlálhatatlan ágyút, négyezer harci szekeret vitt a husita heretikusok ellen. Vége van? Beszélj érthetően, Giuliano. Hogy érted azt, hogy nincsen többé? Kegyelmes uram. Cezarini lesütötte a szemét. Gyalázat. Olyan gyalázat, ami örök időkre hirdeti majd lemoshatatlanul a birodalmi hadak szégyenét. Holi Prokop huszitái... Csata volt hát! Hol? Hogyan esett? Beszélj már! Unyadi közelebb húzódott. Csezarini és a király németül beszéltek, s ezen a nyelven Jankó jó szerivel semmit sem értett. A bíboros arckifejezése és ideges dadogása, valamint Zsigmond felháborodott sápadozása azonban szavak nélkül is mindent elárultak. Kurva husziták! Hát legyőzték a németet megint! Mint tudja fenséged, jó magam a birodalmi sereg prelátusaként vonultam a főhaddal a csehek ellen. Nem akadt senki ott, aki feltételezte volna, mi fog következni. Mert bizony nem volt csata fenség, nem volt semmiféle csata. Pilsen városán túl a ma bizonyos Tausz közelében jártunk, amit a csehek Domaclice néven emlegetnek, amikor a baj ránk tört. Ránk tört... Hogyan is mondjam, fenséges úr? Holi Prokop harci szekerei még fel sem bukkantak a láthatáron. Még az őrgésüket sem lehetett hallani, amikor a büszke birodalmi hadsoraim végig borsózott a rettegés. Jön a huszita. Mindjárt ide ér. Végünk van. Nem láttam még ilyet fenséges király. Büszke lovagi sereg, százezer katona futott meg egyetlen ágyülövés nélkül. Először csak az első sorok fordultak vissza, s a hátul állókon át taposva rohantak, aztán megrémültek a többiek is, és a félelem oly heves hullámokban áradt szét, hogy néhány perc alatt minden rend felbomlott. Az impérium büszke serege gyávacs sűrheként futott. – Azt mondod, eminenciás úr, egyetlen ágyülövés nélkül? – kérdezte Zsigmond. – Úgy érted, még nem is látták a cseheket? – Fenséged is jól tudja, milyen rettenetes a husziták híre. Mindenki tudja, hogy nem kegyelmeznek senkinek, bérre szomjaznak és gyűlölnek minden urat, lovagot. Aki a kezükre kerül, azt kiherélik. A szemét kinyomják, a szívét kivágják. Mire Holi Prokop szekerei valóban feltűntek a dombok hajlatában, már csak a százezer menekülőt látták maguk előtt. A dicstelem futók engem és embereimet is magukkal ragadtak, csak sodortak, hogy a puszta életem is veszélyben forgott. A csehek persze a nyomukba szegődtek, és föltelmes vérengzésbe kezdtek, jó uram. Hidd el, rászolgálnak a rossz hírükre. Mikorra futva elértünk egy megerősített várat, s oda bemenekültünk, addigra Frigyes őrgrófnak is sikerült megfordítani a néhány ezer lovagot, és szembeszegült velük. Ekkor a husziták egy embere hatalmas, rúdra tűzött zászlót lengetett meg. Láttuk, ahogy a hírhedett harci szekerek azonnal körbefordulnak, s a parasztok kifogják a lovakat a szekerek elől. Újabb jeladásra megszámlálhatatlan puskacső mered ki a szekerek falából, meg ágyuk töménytelen. Lőni kezdtek. A valódi ütközet néhány percig tartott. Mielőtt leszállt az éj, a fellobbanó fákják fényében kellett végignéznünk, uram, ahogy az eretnekek sorra kivégzik a fogjulejtett német lovagokat. Egymás után fejezték le őket, vagy tízezret fenség. Könyörület és kegyelem nélkül. Aki az életéért rimánkodott, azt meg is kínozták. Egész éjjel hallgattuk a várba szorítva az üvöltésüket fenség, hogy herélték őket és a bőrüket nyúzták. Értem, bólogatott Zsigmond, s a leghalványabb jelét sem adta, hogy meglepődne vagy felháborodna. Gondolatai szélsebesen száguldottak. Brandenburgi Frigyes csúfos vereséget szenvedett. Frigyes legfőbb vetei társa, aki újabban már a német királyi címre is áhítozni kezdett. Halló de Johannes! A husziták megverték a németet. Nem kellett, hogy minden szót értsen, Janko annélkül is tudta már a lényeget. A vereség azt is jelenti, hogy azóta a husziták bizonyal megint betörtek Trencsén, Liptó, Túróc megyékbe, és talán már ismét pozsony külvárosait borítják lángba. Meg aztán bizonyal végig söpörtek Szilézián, a többi német tartományon. Lángba borul a fél impérium. Cezaréni is éppen azt csorolta a királynak, merre járnak azóta a holi szekerei. Brandenburg újra lángokban. A csehek minden férfit leölnek, és minden asszonyt, leányt megbestelenítenek, aki csak a kezük ügyébe kerül. Úgy mondják, ezzel bosszulják meg a németek rémtetteit például, amikor Kutnán Horánál kétezer csenőt és gyermeket zártak a bányába, majd rájuk szakasztották a bejáratot. Az előörseik Berlin felé közelednek fenséghajtott fejet Cesarini. Zsigmond halványon elmosolyodott. És Frigyes? Hol a kiváló vezér? A bíboros értetlenül kapta fel tekintetét. Frigyes, a mit számít az Uram? Zsigmond villám gyorsan végig gondolta a lehetőségeit. A helyzet nem tűnt túr rémisztőnek, elvégre a csehek nem először dúlják fel a tartományokat. Frigyes hőzöngő, meldöngető büszkeségének minden esetre vége van egyszer s mindenkorra. A felelősség egyedül az övé. Ő szervezte a hadakat, ő készítette fel őket, s egy szemében ő vezette a húszíták ellen valamennyit. A király tekintete egy pillanatra Hunyadi Gyanakfó tekintetével találkozott. A német urak nem fognak ennyire örülni fenség, mormolta epésen Jankó. Zsigmond bólintott. Az már igaz. A birodalmi rendek e pillanatokban értesülnek a vereség híréről, s nyilvánvaló, hogy ebben a lelki állapotban semmi más nem érdekli majd őket, mint a huszita veszedelem. A király újra Jankóra pillantott. Hunyadi keze pallosának markolatára fonódott, s oly erővel sanyargatta, szorította azt a vasat, hogy Zsigmond azon se csodálkozott volna, ha víz fakad belőle. Miért nem férfiakat küldesz ellenük fenség? kérdezte Jankó sötétem. Miért nem minket küldesz? Zsigmond lemondóan legyintett. Te még nem ismered a huszitákat, Johannes. Majd megismered őket, ne félj. Előbb-utóbb mindenki megismeri őket. Mit gondolsz, miért nem sikerült őket még mindig kifüstölni felső Magyarországból? Mostanra szerencsétlen Tibor fia küzködik velük, de olyanok azok, akár a hidra. Ha levágod egy fejét száz másik nő helyébe, majd meglátod, de nem most. Most fontosabb dolgunk is akad. Nagyot sóhajtott és feltápászkodott a trónusról. Jöjj! A rendek már várnak ránk. Úgy indult el a hajbókoló Csezáréni mellett a kiárat felé, mintha Bállát mázsás súlynyomná. A husziták ugyan egy csapásra megszabadították legvezetelmesebb betétásától, Ám de oly koloncot akasztottak a nyakába, amit nem kívánt magával cipelni, egy tapottat sem. Jankó szeme elkerekedett. Beléptek a Csipke és kőóceánként fejük fölé tornyosuló katedrálisba. A szinte mindig gékideg templom belsője ezúttal gőzölgött a belétömörülők kipárolgásától. A birodalom száz és száz küldöttének, szolgáinak, kíséretüknek illatfelhőjét, berejtékbűzét, a kényes kell még takács műhely szagát, a frissen cserzett, szattyán bőrcsizmák éles, orfacsaró aromáját nem tudták elnyomni az ájtatos papok által szorgosan körbehordott füstölők tömjén fellegei. kön már alkonyodott. A király küldöttsége az esőszürke utcák félhomájából a fényködébe lépett. A világosság aranyderengéssel töltötte ki a katedrális hajóit. Ez a derengés harmadfényként ragyogott az arany és ezüst gombokon, a díszes sújtásokon, a csillogó sarkantyúkon és a cifra markolatokon kardhüvelyeken. Mintha gigászi festmény elevenedett volna meg több ezer arc, feszes, nemesi póz, gőgös és fürkésző tekintetek keresztüzében közeledett a magyar lovagok sora az oltár felé, ahol Zsigmond már elfoglalta helyét a német birodalmi trónuson. Hunyadi ebben a királyi kíséretben lépkedett, az ágaskodó oroszlánoktól, griffektől, sasoktól tarka birodalmi lobogók mögött. A tartományok színes vásznait heroldok emelték a magasba. A királyi fenség elé érve két oldalt elvonultak, s felsorakoztak a mellékoltárok előtt. Jankó beleborzongott a csodálkozásba, még soha nem látott ehhez fogható gazdagságot. Bármelyre nézett választófejedelmek, bárók, püspökök, érsekek, hercegek, tartományi uracskák, lovagok, zsoldos kapitányok, szolgák, talpnyalók tömege pislogot vissza rá értetlen, elismerő, vagy nyíltan ellenséges pillantásokkal. Hunyadi mindezidáig úgy hitte, hogy a farkasprémes, ezüst ragyogású páncéljaikban páváskodó magyar lovagoknál nem létezik nemesb, fenköltebb látvány széles a világon. De itt a német hercegek, fejedelmek, főpapok tumultusában szegényesnek, Pórinak érezte az egész kompániát. A maga egyszerű, minden ízében célszerűségnek alárendelt vértezete, felesleges sallangok nélküli fegyveröve, a rajta csüngő, kopottas vászonhüvelybe bújtatott pallosa, arcpirítón, oda nem illőnek tetszett a makulátlan acélok, ragyogó fémek kavalkádjában. Psz, Psszt! felkapta a fejét. Oldalt a nagyurak sorai közül egy ismerős, fekete üstök türemkedett át a hátsó traktus javítására, s az új, gótikus csarnok befejezésére ásolt álványzat deszkái közül. Bitész! A fiatal kancellárista elvigyorodott. Alig Fertály órája érkezett lóhalálában egyenes Budáról a királyi palotából, s még arra sem volt ideje, hogy szállására is iessen. Lóholt inkább egyenest ide, a katedrálisba, csak hogy mielőbb találkozhassék az övéivel. Janko szíve hevesebben kezdett verni, ahogy visszaintett barátjának. Jól tudta, hogy vitéz ismét oda hazajárt hunyadon, és bizonyosan hírt is hozott Erzsébet től. Nem csak hírt, levelet is. Forróság áradt szét a testében a gondolatra, oly jó leső szeretet hullám meg szívét, amit rég érzett már. Erzsébet, anyám, otthon! Ahogy ott lépdelt Délcegen az agyon cicomázott királyi trónus mellett, s szembefordult az összegyűlt rendek hullámzó tömegével, lelki szemei előtt egyre csak képek kavarogtak, érzelmek horgattak fel benne. Elfeledte azonnal a rideg, hideg német urakat, a füstölők tömjén illatán átbűzlő felhőt, a gyanakvó, idegen tekinteteket. Belsőjétén már elsőprő elevenséggel kitöltötte Erzsébet mosolya, sejmes ágyukon heverő testének mezítelen fehérsége, telt kebleinek márványhalma, csípeje ringása. Aztán, mint egy megnyugvásul, hideg simításként háborgó lelkének, a hunyadi hegyek zöldje, a cserna csillogó, kék habjai merültek elé a kavargó messzeségből. Látta maga előtt a várat, amint az erdők fölé magasodik, látta a cinterem kandallójában lobogó tüzet, s anyját látta, amint gőzölgült állan lép az asztalhoz. S hirtelen vakító fényességgel lángolt a lelkébe az az eddig soha nem érzett, soha meg nem élt bizonyosság, hogy távol e szürke német várostól, a csipkés polgárházaktól, távol ettől az idegen világtól vár rá egy táj, egy falu, egy otthon, egy haza. Megrázta a fejét és kényszerítette magát, hogy visszazöggenjen a valóságba. A valóságba, ahol tenyérnyi széles aranylánccal a nyakában valóságos matuzsálem bánszorgott Zsigmond trónus elé. Ott szinte földig hajolt, el ellelcsukló hangon belekezdett köszöntőjébe. A király üdvözült mosolyjal az ajkán hallgatta. Jankó rásadnított a szemes arkából, Zsigmond elemében MM volt szertartásos, bonyolult koreográfiájú szíjjáték főszereplőjeként, ahol minden tekintet őre elszegeződött, ahol annak érezhette magát, aki mindig lenni akart, nagy német uralkodónak, a keresztények legfőburának és parancsolójának. Csak nem császárnak immár. Jankó nagyot sóhajtott. Tudta, hogy hosszú ideig kell még így állnia a trónus mellett, páncélkesztyűs kezét pallosa gombján nyugtatva, szigorú tekintettel fürkészve az összesereglet német fejedelmeket, miközben vad örvényként száguldanak haza, haza, haza, egyre csak haza. Szinte nem is hallotta a miselőtti előtti üdvözlések monoton cirkalmaiból kibombó szemrehányások sorát, s a kibontakozó vitát a mind hevesebben ágáló nagyurak panaszáradatát. Amit hallott, abból se sokat értett. Amit értett, amúgy se nagyon érdekelte. Hadd hányák csak őfensége szemére, hogy nem törődik német föld bonyodalmas ügyeivel. Hadd ismételgessék csak, hogy őfensége ahelyett, hogy ide tenni a dolgát, egyre csak messzi Magyarország a zsíros kis közt mulatja idejét. Ha éppen nem a cseh király koronája után nyúlkál, se ugyan nem azon hóbortoskodik, hogy üres kamrával, szinte kíséret nélkül a Szent Római Birodalom császári koronáját is megpróbálja fejére piszkálni. Zsigmond a szemrehányásokat is mind áhítatos mosolyjal az ajkán hallgatta. Mondják csak, panaszkodjanak! Abban bízott, hogy a végén mégis megszavazzák majd a kíséretének remélt 2000 vértes lovast és az itáliai útra igényelt 30 ezer aranyat. Amikor a mise végeztével felpattant a trónusról és vörösképpel kirohant az oldalajtó felé, Jankó alig győzte utána szedni a lábát. A szertartás hamarabb ért véget, mint tervezték. A mise előtti kurta vitából világosabbnak tűnt, mint a nap, a németrendek egyetlen katonát és egyetlen aranyat sem kívánnak királyuk rendelkezésére bocsátani. Menjen csak őfensége Itáliába, ha akar, kolduljon attól, akitől csak akar. Ha nem marad itt Német földön, s nem teszi azt, mit a német királynak tennie kell, akkor menjen a pokolba. Jankó követte a szentség Zsigmondot a templom elé, ki a zuhogó esőbe. A királyot megtorpant és ökölbe kézzel tekintetét az égre emelve, ahonnét a jóisten egyre csak ömlesztette rájuk az áldást, cifra káromkodásba fogott. Olyanba, ami egyre csak kunkorodott, kacskaringosan pöndörödött, egyre hergelődőbb haragvással, míg végül ledöngölő, kemény befejezésbe torkolt. Hunyadi csak bámult a zsigmondot, aztán, amikor az utolsó szentséggel is, is elhalt, kitört belőle a nevetés. A király dühösen rávakantott: Mit röhögsz, kutyafatja te? Hát én csak azt, hogy ez bizony bármely magyar zsiványnak becsületére vált volna fenség. Hol a csodába tanult uram ilyeneket? Zsigmond értetlenül bámult rá. Rőt szemöldökén, vékony meccésű karvajorran esőcseppek reszkedtek. A királyi köntös gyászosan ázottan tapadt görnye alakjára. Lassan elvigyorodott. Hát hol tanultam volna, te anyaszomorító, te? Ilyet csak mink tudunk, a ragyás pofájú hat felé hasogatott hétszentségit neki. Éhet bizony csak mi, bólogatott Jankó egyetértőn. No, gyere, kedves Johannesem, Zsigmondból úgy párolgott el a világrontó indulat, mintha benne se lett volna soha. Ebben is egészen magyar lett. Tán észre sem vette az elmúlt évtizedek alatt olyannyira magyar. Botladozva nyúlt hunyadi karjáért. Remélem akad még abból a jófajta eszéki borból. Ezek a rühesképű, asztagos, pofájú németek nem tudnak botcsinálni, csinálni, hogy szakadna rájuk a széjjel ég. Hunyadi János így támogatta be a Dohos polgárházba, hol az előrelátó nürnbergi városi magisztrátus elszállásolta a magyarok és németek közös királyát. Odaben engedelmet kért azzal, hogy átöltözik, sörögvest tér, majd már is száguldott lefelé a szűk, babalábakra méretezett lépcsőkön, hogy megkeresse vitézt a felháborodottan hőnpölygő Alig várta, hogy kifaggathassa, alig várta, hogy a kebelére ölelhesse. Úgy sejtette, vitéz oda átbolyonghat a katedrálisban, tán ki se talált eddig a sok német nagyúr közül. Már az utcára kirobogva komor ábrázatú urakba botlott, agvárosatyákba, meg vizenyős tekintetű hanzai kalmárokba, akik szemlátomást a király után igyekeztek, hogy tovább győzködjék, hagyjon fel a semmire való császári ábrándozással, és lásson végre munkához idehaza minden németek üdvére. A kopott kövezetű téren aztán még nehezebben verekedte magát keresztül az egymással vitatkozó csoportok közt. Nem nézett se embert, se rangot, szívdobogva tülekedett által a cifragúnyás rendek sorfalain, s noha innen is, onnan is felháborodott kiáltások kísérték nem épp kíméletes törtetését, arra senki se vette a bátorságot, hogy kardot ráncsol rá. A széles vállal, bivajként előre nyomakodó vértes magyar útjából inkább félrependerült mindenki, aki csak bírt. Berontott a katedrálisba. Oda benn már alig lézengtek néhányan, a szolgák a birodalmi lobogókat göngyölték éppen össze, néhányan a pacsorok közt szedegették fel a nagyurak által elszort holmit, a leszakadt ezüstgombokat, elgurult tallérokat. Jankó csalódottan sóhajtott, s már lódult volna vissza a királyi szállás felé, amikor az árnyékban megpillantott valamit. Valaki ott térdepelt a legtávolabbi mellékoltárnál, a sötétség köpenyébe burkolózva, mintha csak imádkozna a szűzanya fénykosorú fénykoszorús szobra előtt. A térdeplőnek csak éfekete ezüst trámájú csizmája lógott ki a gyertyák aranyfény körébe. Jankó megdermedt egy pillanatra. Ilyen csizmát bárki hordhat el végre. Bárki is. Tétován tett egy lépést közelebb, feje is belesajdult a bizonytalan megérzésbe, mintha főbe kólintották volna. Az imádkozó is észrevehette, lassan talpra emelkedett, s most egész alakja belesimult az oltár elé hulló súlyos árnyak tömbjébe. A sötétből egy fehér szempár izzott egyenest hunyadira. Jankó szíve nagyot dobbant. Nem lehet. Ez nem lehető. Az idegen felnevetett, aztán az árnyékot kihasználva tovasurrant a fal mentén a hátsó traktusnak, hol állványzat tornyosult a megkopott freskók és cifra faragványó oszlopok fölé. Jankó megbabonázva követte a nyurga alakot, mint ki kísértetet lát. Felette már vitézt, felette a boldog gondolatok özönét, felette királyát, feledett mindent. Te élsz pokolfajzat, suttogta maga elé sápadtan. A lény, aki nesz nélkül macska ügyességgel mászott felfelé az álmányzaton, kibomló, holló fekete köpenye lobogó fellegemögé rejtezve, túlvilági látomásként elevenedett meg előtte. Te nem élhetsz, te már meghaltál, zihált a Jankó, még feljebb kapaszkodva. Szívére az imént még jeges rémülettel telepedett, de ezt most a feltámadó harag tüze olvasztotta fel. Láttalak meghalni, láttalak! A padok közt környedező szolgák értetlenül emelték fel a fejüket. A király kíséretének egyik magyar lovagját látták ki, felfelé mászott a hátsó traktus felújítására ácsolt álványzaton. A deszkák vége a templom elérhetetlennek tűnő magasába veszett. Ki tudja, mit akar odafenni ez a magában szitkozódó bolond magyar. A szolgák tanácstalanul egymásra meredtek, aztán egyikük kelletlenül kifelé indult, hogy szóljon a templom rendjére ügyelő zsoldosok kapitányának. A magasból fűsértő kacaj visszhangzott. A szolgák megborzadtak, keresztet vetettek, aztán jobbnak látták egymást tiporva kikotródni az esőbe. Itéz János lázas igyekezettel tülekedett előre a Báscsatornyos házig, ahol ő fensége szállását sejtette. Nem volt nehéz dolga, csak arra kellett mennie, ahol a német vasaslovagok, tókalpagos hercegek, grófok mind jobban tömörültek. Átkozta már magát, amiért hagyta kísértetét elébb lenyergelni a város határában, igen, jól jöttek volna most a válasz budai legények, hogy utat törjenek a kancellárius uraságnak a hömpögők közt. Pedig igyekeznie kellett volna igazán. Úgy sejtette, a hír, amit Hazurról hoz, nem örvendezteti meg a királyt. Viszont annál inkább megörvendezteti majd Jankó barátját a levél, amit szíve felett bekecsesedében őrzött. Hol van már az a ház? Végre megpillantotta a magyar őröket az Ódon épület kapujában, és utolsó erőfeszítésével áttörte magát a bebocsátásra várók tömegén, s a király pecsétjét felmutatva belépett a szűkös fogadószobába. Oda benne a Dohos házban még nagyobb zsúfoltság fogadta, mint az eső áztatta főtéren. Vitéz orrát megcsapta a verejtékszag, s a nagyurak ruháit átitató rózsavíz kipárolgása, a konyhából frissen sült vadhús illata terjengett. A király ragadta meg a mellette elsiető kompolti pál pohárnokmester grabancát. Hol találom ő fenségét? Vitéz! bámolt rá a fiú elképedve. Merre járt kegyelmed? Napok óta azt mond: hol találom a királyt? Kompolti mutatta az utat. Remélem jó híreket hozott kegyelmed, ő nincsen éppen mulatos kedvében. Vitéz nem válaszolt, Komor benyitott benyitotta kazettás ajtón. Oda benrögvest meg is torpant. Türelmetlenül toporogva tucatnyia bárakoztak már a csöpnyi szobában, melynek szemközti ajtajában két megtermett őrposztolt. – No, zrednai, állj csak be a sornak végére! – vetette oda megvető hangsúlyjal a csoport közepén álló báró, aki ugyan sűrű szakállat növesztett, s újabban fejese volt már teljesen tar, de láttam még mindig görcsbe rándult vitézgyomra. – Urak! – illendő módon fejet hajtott, és igyekezett rendezni vonásait – Nehogy elárulja, hogy megszeppent a fagyos fogadtatástól. Újlaki épp azt a díszes kardot mutogatta a mellette várakozó Cillei Urliknak, amit a minap nyert kockán magától Garai Nádortól. Nagy, vörös égkő csillogott annak a kardnak a keresztvasában, s alatta a kígyós országalmás Garai címer. Most, hogy eszmecseréjüket megzavarták, újlaki dühötten megszorongatta a kard markolatát, Mintha nyomban ki is akarná próbálni, jól vágja-e az éle a szemtelen kancelláriusok torkát. Cillei lefogta a kezét, a vörös gróf szürke tekintete hidegen siklott végig köpenyén. Ha sejtenéd, morogta magában vitéz, ha sejtenéd, barátom, hogy miféle hírt hozok, ha sejtenéd, hogy drágalátos nénéd a szajha királyném megint még hazurról is bosszantja majd a királyt, – Elnézéseteket kérem, jó urak, de híreim nem késlekedhetnek. Éppen ezért attól tartok, előttetek kell őfensége elé járulnom. Újlaki fenyegetően közelebb lépett. – Mit nem képzelsz, pór? tudod mi -e, mióta várunk bebocsátásra? – Sajnálom, nagy uram. Amint láthatod, az útporától étlen étlenszomjan kell uram elé járulnom. Már említettem, hogy – Igen, a mocskot ruhádon látjuk jól – Szillei az orra hímzett hímzetkendőjét, s fintorogva elfordult vitésztől. De van oly mocsok, amin a fürdő sem segít. A várószobában néhányan elmosolyodtak. Vitész fellobbanó düvel válaszolt. Gondolkoztam, jó uram, hogy útközben megállhatnék Osztervic várában, hogy fürdőt vegyek, de fájdalom nem tehettem. Az a fürdővíz már kihűlt, mire odaértem volna. Vitéz gyorsan parolázott, hát ha ezzel valamelyest enyhíteni tudja a sértést, ami kiszaladt száján. De azzal már elkésett. Cillei kargyához kapott, de erre meg az alabárdos őrök moccantak felé idegesen. A király szobájának előterében csak ne kapkodjon a senki a után. – Hagy csak! – ciszekte újlaki, lefogva úrri karját. – Me ne itt! nem most! Vitéz belesápadt iménti oktalanságába. Bánta már nagyon, hogy kiszaladt a száján a megjegyzés. Cillei igen nagy úr, fényes dinasztia sarja, atya édes testvére a királynénak, másik testvére, Garainádor asszonya, és Cillei lány volt a lengyel király közvetlen rokonságában is. Ráadásul úrrik úrapósa a szerb despota, s rajta keresztül sógora a török szultán. Nem tartana soká eltaposni Cillei és zagorja gőgös urainak egy ilyen jelentéktelen pondrót, mint Zrednai Vitéz János, a kancellária szürke eminenciása. A királyi városzobában feszült csend támadt az osztervici fürdővíz emlegetésére. Cillei gyilkos indulattal méregette vitézt, s új tekintetéből sem sok jót tudott kiolvasni. Bárcsak itt volna hunyadi, hogy megvédje. Jankó helyett azonban más mentő angyalt küldött az ég. Kitárult a városzoba ajtaja, s megjelent benne egy sárga arcú, de fényes tekintetű ifjú ember, a király legfőbb bizalmasa, a német birodalmi uraság. Schlick Gáspár alacsony sorból származó írnokként kezdte, akár csak vitéz. Mindketten ugyanazon humanista szellemiségű oktatásban részesültek, s kezdettől fogva, ösztönös bizalommal viseltettek egymás iránt. Mi történik itt? kérdezte Schlick, körbetekintve a várakozók között. Vitéz fejet hajtott, s a kancellárnak elég volt egyetlen pillantást vetni a még mindig kardmarkolatát szorongató cilleire, hogy tudja, honnan fúj a szél. Megbocsájt, gróf uram, őfensége már nagyon várja a híreket Budáról. Megragadta a vitézkarját, és bevonszolta magával a királyi fogadószobába. Cillei nagyot dobbantott, ahogy becsukódott mögöttük az ajtó. Ki ez a féreg? Hunyadi jópajtása, morogta maga elé újlaki. Jött, ment kis senki, ez is, az is. Majd gondom lesz rá, Cillei Miklósra merett. Koravén arcán a ráncok gyűrött hálójából csak úgy parázslottak szűkvágású, szürke szemei. Azért csak vigyázzá vele. Újlaki óvatosan körbekémlelt a várakozókon. Egyre feljebb emelkedik a hivatalban. Egy nap még kancellár is lehet belőle. A királynak valamiért igen jó véleménye van róla. Zsigmond újabban ilyenekkel veszi körbe magát. Ez az olájankó is jobbágyi senki, vagy ez a slik. Cillei megigazította cifra veronai gúnyáját, elrendezte kardját az övén, s immár nyugodt arcc kifejezéssel bámult Újlakira. Mit is mondtál Miklós? A királynak jó véleménye van róla, s barátja ennek a hunyadinak. Így igaz. Ebben az esetben barátom nekem is. Cillei sejtelmesen hunyorgott a királyi szoba felé, és persze neked is, kedves Miklósom. Újlaki hosszan, értetlenül bámult a vörös grófra aztán lassan elvigyorodott. Éppen ez volt az, abért kereste Cillei társaságát. A német mindig pontosan tudta, mi a teendős, hogyan állítsa félre az elébe tülekvőket. Kardot csak nagyon ritkán használt, általában más módszereket tartott hasznosnak. Közvetlenül a gerendás mennyezetű belső szoba előtt két vértes állott tört. Miközben az ajtóhoz léptek, slik egyfolytában sorolt a tanácsait a megszeppent kancelláriusnak. Őfensége nincsen jó hangulatban, úgy tűnik, a husziták győzelme után nem kap meg semmit a birodalmi választó uraktól, amit kapni akart. Indulna már bázelbe, a zsinatra, és még jobban indulna Itáliába, hogy a fejére tegyék a császári koronát, csak hogy. Csak hogy? kérdezte Vitéz értetlenül. Csak hogy üres a kincstár, sóhajtott Slik. a vézna alakja, mintha még jobban meghajolt volna a beismerésre. Annyi sincsen, amivel kifizethetnénk a kíséret katonáit. Ilyen lyukaszsebű német-római császárt még nem látott a világ. Szóval, ha lehet, ne bosszancsat őfenségét. Jó híreket hoztál? Nem mondhatnám, sóhajtott vitéz, ám ebben a pillanatban kitárult az ajtó, és a szobából hátráló vörös kép német kalmát csak nem beléjük ütközött. Elnézést, elnézést, jó urak, már itt sem vagyok, már itt sem vagyok. Urich Ortlieb! suttogta a kancellár, amikor a kalmár kikotródott a várószobába. Az ő vendégei vagyunk a házban. De mitől ilyen boldog? Beléptek a gerenda mennyezetes szobába. Zsigmond az ablaknál egy hatalmas láda előtt állt, és csillogó aranyguldeneket pörgetett az ujjaik közt. Slik elképett. Fenség, ez... ez honnan? A király jókedvűen beletúrt az aranyhalomba. De rékember ez az Ortlieb! 1500 guldent bocsájtott rendelkezésünkre, kedves Kasparom. A kancellár gyanakodva a ládára merett. Mégis minek a fejében fenség? Hogyan? Csupán azt bátorkodtam megkérdezni, minek a fejében kapta fenséged ezt a tömérdek pénzt. Zsigmond vállat vont. Nos, nem titok, kedves Kaspar. Elzálogosítottam nála egy... Egy egyik szerét fenség? Egy ékszert, igen. Slick a szeme sarkából vitézre sandított, aki hirtelenjében nem is tudta, hová nézzen zavarában. Megkérthetem, miféle ékszerről van szó, fenség. Egy, tulajdonképpen egy... Zsigmond hirtelen bűnbánó képpel lecsapta a láda fedelét. Egy koronáról. Egy koronát adtam zálogba. A vitéz elsápadt. Melyik koronát fenség? Szaladt ki a száján a kérdés. A kancellár szeme villámokat szórt, miközben oldalba bökte pártfogoltját. Nyugodj meg, fiam! Nem a ti drágalátos szent koronátokat! Ha azt zálogba a csapnám, otthon elevenen nyúznának meg, magyarjaim! Nem! Én a német királyi koronát! 1500 gulden kászpár! 1500! A kancellár arca kővé merevedett. Nem hitt a fülének. Zsigmond, hogy megtörje a csendet, feszélyezetten köhintett egyet. Nos, mi hír otthonról? Miközben elterpeszkedett az ablak alá állított kényelmes székben, intett, hogy az érkező belekezdhet mondókájába. Vitéz nagyot nyelt. Essünk hát túl rajta. Azzal belefogott.